S.A.I.K. News Radio Aktieel Goeie naam en hartelijk welkom by S.A.I.K. News Radio My naam is Corrie met nog een aflevering van ons aktiehele program Ek kyk vanavond weer eens na Abel Melanse toespraak wat hy vrydag by die Enibag gebouw gehou het. Abel Malan is ongelukkig ongesteld en kon nie selfs die toespraak lees nie. Ek het vrydag aan die toespraak gelees. Vanaan spiel ek graag die opname wat Paul Kreer namens Abel Malan gelees het. Maar voor ons daarby kom eerst ek die muziek en ek spiel graag Mary Lang noord-oos, suid en wes. Ons nuwe of nietste kunstenaar op my lys. Liefoesak, jy'n gewees en liefde het dag vir my. Dis net oukei Maat ek kom by en ek word befreë in jou so eet ook verwrong Sal ek sou king jou gaan hou Ek moet dat jy befiere so in ons niewe kunstenaar Miri Leng. Ek het al vroer in die jaar gepraat oor die feit dat die, die Afrikanerse bloed en die Franse jegenootese bloed en al ons voorvaders in amalse bloed was rebellie tenwoordig. Ek kyk na die groot trek, die groot trek het so ontstaan gehaad uit die rebelsheid van die Afrikaners in die Ooskaap en die Boland. Hulle was nie langer bereid om onder die onderdruk die juk van Britannia te staan nie. Een van die belangrikste konflikte waarin die etiket rebellie geheg is, is die Slagterneksrebellie van 1815. Telle Ooskaapse boere het indertijd in opstand gekom tegen die Britse tirannie en vervolgingswaansin ginmerk hier reeks ongegronde arrestaties en strafhoofzake deur 'n brusse rondgaande hof deur die burgery en die zwarte omgang genoem. Britse sendinge het aan die spits gestaan van die onregverdige vervolgingsveld tog teen Afrikaners. Die rebellie teen hierdie tirannie was egter weens aan baie ondersteuning 'n mislukking en vyf boere is nie openbaar onder vredaardige omstandighede opgaan in werkelijkheid letterlik verwerg. Hulle gesin is gedwong om die akelige vrede terechtstelling te aan skou. Die skouspa was echter niks anders nie as platante terrorisme om die bevolking dier angst te intimideer en tot onderdanigheid aan Britse heerskapheid te dwang. Moderne propagandiste die is daar word hard dier omgekoopte propagandiste vermom in een akademiese mentelkie gepoog om die slagoffers in die naastate te demoniseer as echterlijke bijwoners. Asof dit die primitieve brutaliteit van die Britte in die niet sal so laat verdwijn en die zwaarte omgang sal so rechtvaardig. Terselftertijd word die omvangrijke Brits slavidbedrijf in Zuid-Afrika in die 1680s tot die 1910 verswaaig en uit die geschiedenisboekige weer. Afskaffing van slavernij en die groot trek Diezelfde Britse regering wat slavernij wereldwijd om ekonomische redes aktief bevorder en aangemoedig het om arbeidsprobleme te probeer oplos, Produkte maarte te skep en selfs ook munt uit die verkoop van slawe te slaan het om internationale ekonomies, politieke redes die slave vrygestel sonder om die slave einaars vir hulle uitsetkoste te vergoed. Die meeste einaars die tijdens die slave era op aanmoediging van die Britse bewind wil eindom en plaas verpand teen groot lenings om die slave te kom bekostig. Hulle sou die potentieelis welvaart van die koloniek deel en die Britse heersers aan die beloof. Nou met die afskaffing het hulle sonder eindom gesit, want die geldskieters het hulle rechte uitgeoefen en die sekuriteit vir die lenings die plaas en ander eindom opgeëis. Bedeidende getalle boere en stedlinge was totaal bankrot en letterlik op straat. Meer as 10.000 verarmende boere het met elkaarige besittings buiten hulle waans en vee optrek trak na die noorde gegaan om hulle armoede en Britse dwingeland te probeer ontkom. Ons kyk na die baaskap-miete. Die Grootrek was nie oor die verlies van baaskap oor slawe, soos die Stregel propagandiste die is daar verkondig nie, maar wel oor die verlies van plase en ander baates weens die afskaffing van slawe stelsel en die opeisings van lenings dier geldschieters. Die voortrekkerse poging om die Britse invloedsfeer weg te kom door die binnenland in te trek, het daartoe geleide die heersuchtige imperialiste al telkens achtervolg en krachtdadig weerbeerstuit en onderwerp het. Die trekkers is voordierend as rebelle uitgekruid en vervolg. My vraag is, het ons steeds daar rebelle bloed wat dier ons aarde vloei? Is ons vandag nog rebelle? Voor ek by Abel Melanze toespraak voorgelees dier Paul Kreer, wil ek nie ee bekendmaking doen oor die BRA. Die BRA sê, ons geloof ons boerevolk is Godse volk. Ons as volk word met ons vader verbind dier ons gelofte met hom. Die BRA staan 10 der duisende onsinnige wredaardige vredaardige Moorde teen ons volk. Ons staan die, die teen die drakoniese wette. Ons staan die wette wat ons openlik ekonomies benadeel. Ons staan die dubbelstandaarde wat teen ons mense heers. Woorde soos transformatie, BEE, grondhervorming en kielde boer, kielde is woorde van verdrukking wat die volksmoord teen ons aanveer. Die boerevolk redingsaksie staan vir ons volk so onvoorwaardelke vryd binnen ons eilandsgrense, wat ons vaders met hulle bloed gekoop het, met ons kundigheid en ons zweet en trane opgebouw is en dier ons manne en vrouwe sy bloed verdedig is, voordat ons volk sy erfdeel uitverkoop is vir 30 siekel silber. Ons organisering kry ons volk gereed. Ons sal weer regeer. Sluit aan by die boerevolk redingsaksie. Weesdeel van die arbeid word werkers vir vrijheid. Vermeer skakel die volgende nummer 079 3606 713 079 3606 713 Een stikkie handels niet, daarna speel ek eerst Steve Hofmeijer Afrikaner speech by die gebouw in Pretoria. JPS grondwerke diens die jylle valdriew. Jou totale plant haier oplossing in die mijnbouw, constructie, landbouw, toerisme en vervoerbedrijf. Contact vir jakkie by 082-652-0216 of besoek alweerblad www.jps-earthworks.co.za Dat jy ook nie alleen kan bestaan hier Die zwart kuratte noem my die meest paranoid wit man in Afrika. Die zwart kuratte noem my die gevaarlijkste wit man in Afrika. Whatever. Ek is een bieke neurotisch, ek moet herken. As jy nou in Zuid-Afrika bly en jy is neuroties vir niks, dan verstaan ek jy is mal. As jy paranoid is vir niks, dan verstaan ek jy is een bieki mal. Maar hierdie is nie die type land nie. In hierdie land het jy reedus om neuroties en paranoid te wees. Wat ek toer, vir 25 jaar, en elke jaar kom ek in die selle dorpie, dan is ek sê my old house, dan is nie vijfster hotel nie. Jy bly daar tussen die mense op die plaas. Volgende jaar kom ek daar, dan is die plaas nie meer daar nie. Volgende jaar kom ek daar, dan die boer nie meer daar nie, hulle gaan wees my sy graf, volgende jaar kom ek daar, dan die boer vrou nog daar, maar sy praat nie meer nie, en sy gaan nie een woord praat vir die volgende 25 jaar nie, en ek weet van beter om haar te vraag, hoekom? Of jy nou omgee, of nie, of jy al hiervan gehoor het, of nie, of jy saamstem met die statistiek, of nie, of het al met jou gebeur het, of nie, wil ek hee, jy moet weet, elke keer is haar boer vermoor word daarbuiten, verloor jy iets Al voel jy dit nie. En jy gaan iets verloor voor donderdag. Wat ons verloor meer boeren in Zuid-Afrika as wat een soldaten verloor in Afghanistan. Dis gevaarlijker om een boer in hierdie land te wees as een politiebeamte. Ons is die enigste land in die wereld wat so werkt. Toe ek gesê het, ons is die gewoonde aan om so vermoord te word of verkracht te word dier ander mense nie wil ek nie moet weet ek staan daarby as jy dan vermoord en verkracht moet word mag ons asablief vermoord en verkracht word ten die moord en verkracht van ons voorouwerse stamlande soos 1 uit de 100.000 miskien 5 uit de 100.000 ah, jy is nie so gelukkig hier nie In Zuid-Afrika krij jy 30 of 40 uit de 100.000 Maar as jy boer is, word jy vermoord in de 100 uit de 100.000 Ek wil en jy moet weet Elke keer is daar boer vermoord word verloor jy die voorrecht van een braaivlees een brandewijn en een koukunde van een merwegrapje in jou eie taal verloor jy die voorrecht van nagerest Sê tot ziens waar het hoe dit is in jaar alles goed. Zetel siens vir 'n psalme in jou taal. Zetel siens vir 'n gesang wat sê ek sien 'n nieuwe hemel kom. Elke keer as haar woord vermoor word, verloor jy jou klems in die taal. Kleinsie kultuur, kleinsie die godsdiens in 'n klein stukkie jy. Elke keer as haar woord vermoor word, verloor jy jou versie in Afrikaans. Zetel tot wie hulle se betevers in AG visser. Musila kasis en ding vir van wyk lo. In broerig se wettergal. Ek sien jy langer nou vir die voorreg om op rots te staan en te skree, ons sal antwoord op jou roepstem. Ons sal offer wat jy vra. Elke keer is aarde boer van Moorwoord verloor jy klein stukkie een klein liekie uit die FHK sê jy tot ziens van Oekra liekie, tot ziens van Sari Marij tot ziens verantwoord op die vraag hoe kom is jou ster toekort? Elke keer is aarde boer van Moorwoord verloor jy klein stukkie voortrekker herf, af en al met die EME en langs sê jy tot ziens tot ziens Navo's Praai tot ziens Portbouw's Rus, tot ziens Wannemak, tot ziens Duelstroom tot ziens jou naam is jou Ek vraag vir hulle Wie was 20? Een jaar sê hulle van my, nee, dit is een rivier. Twee jaar later sê hulle, nee, dit is een apie. Drie jaar later sê hulle, nee, die navorsing sê nou, dit is koei. Vier jaar later, dit is de voordeman en hy krijg een stambeeld voor die stadsaal. Dit is nogal snaaks, want ek kan precies vir jou sê, wie was Pieter Tief, wie was Marits, wie was Piet Horis, was Potgieter, wie was Delein, wie was De Wet, wie was Hartof, wie was Smits, wie was Bootham, wie was De Wet. Elke keer is daar een boer vermoord word, verloor jy die groen en goud, tot hy niks meer woord is nie. Sê jy tot ziens, vandaan nie krui, want te preen, en baie dankie van die drie wat jylle gedruk het, so lang en ko Elke keer is daar een boer vermoord, want skier jy die geskiendes al hou uit jou ee kinders, in boek of jou ee geskiendes. Verloor jy die voorrecht van die klaskamer in Afrikaans, verloor jy die voorrecht van jyn universiteit in Afrikaans. Mense, vraag vir my, hoekom glimlach jy? Ek glimlach. My brother, my brother. Want elke oogheid as ek wakker word, doen ek wat jy doen Ek sit my voeten op die grond en ek kijk na my arms En ek sien hierdie aarde wat al jou ouwer word En ek veet die bloed daarin kom van voorouers Wat geweer het om onderdanig te wees in Europa Toe klimmel op en skippie Wauw toe gaan hulle, New York toe <laughs> Dit was die die diepe voorouders nie Hulle kom naar die gatkant van Afrika toe Hier moet jou voorouders twee, drie keer onderdanig wees Wauw toe gaan hulle, terug New York toe Nee! Yeah. Hulle bou een geel oud kakebeen waar hulle kreeg een touwleier en achtelse En hulle trek die donkerste, onbekendste continent in elke oorlog waarin jou voorhouders betrokken was Was hulle as een reel die minder uit. In elke oorlog waarin jou voorhouders betrokken was Was hulle as een reel die minder uit. Dan vind hulle hem lach. Jy vraag vir my, wat moet jy doen? Weet jy, wat moet jy doen, bedoorja? Niks. Jy hoef niks te doen nie. Dis nie iets wat jy doen nie. Dis iets wat jy is. Jy is dit klaar. Jy is braaf gebore. Ek denk jy het een biekie vergeet. En as jou voorhouders verloor het, want hulle heet, dan hang hulle op hulle knieën en hulle sê, dankie God, ons sal dit oorleef. Ek glimlach, ek glimlach, want ek ken jou, Petoria, want ek weet, ons sal dit oorleef.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 Nou spreek graag die toespraak wat Paul Kreer namens Abel Malan gelees het. Dankie, volksgenote. As voorzitter van die Volksraadsverkiezingen commissie is ek gevraagd door Volksraadslid Abel Malan, wat bitterlik siek is, ongelukkig vandag, om hierdie toespraak wat hy vandag aan u sou voorgehoud het voort te dra. draa. Geachte volksgenote, ons is vandag hier by mekaar as een groep wat baie duidelik aan die huidige, huidige regering en aan die buitenwereld sê. Ons sal weer in die nabije toekomst oor ons self regeer dier middel van een volkseie protestantse burgerlijke gesag en as de klerk gedink het sy oorgave van 94 was een onomkeerbare proces nou sal die wereld sien wat is een onomkeerbare proces volksgenote op gelofte dag die 16e december 1966 het die verenigde nazies een waterscheidingverdrag aangeneem die naam daarvan is die international covenant on civil and political rights In hierdie verdrag sê onder meer all peoples have the right to self-determination let wel all peoples nie great peoples nie nie majority peoples nie nie peoples wat met terroristiese middele gekry het wat hulle wil hee en nou oor die rest kan heers soos hulle wil nie All peoples dat sluit klein volke in have the right to self-determination. By virtue of that right nou gaan die verdrag aan om te sê wat bepaal en wat beteken self-verskipping. By virtue of that right, they freely determine their political status. Eenvoudig. They freely determine their political status. Nie een meerderheidstheranie nie They freely determine their political status They freely determine their own economic, social and cultural development Hulle word nie oorheers uitgebuid uitgemergel, uitgemelk dier korrupte, geldhonger belastingstelende massa nie They freely determine their own economical development Their social development Their cultural development Hulle kultuur word nie vertrap dier een massa wat anspraak maak op sy geteelde meerderheid en as gevolg daarvan permanent in die regering sit en op jou kultuur trap jou straatname vertrap jou dorp en stadsname vertrap nie. jou standbeelde bevark nie They freely determine their own social, economic and cultural development Op 10 december 1998 het hierdie ANC regering wat hierdie staat vandag regeer hierdie verdrag aanvaar en onderteken Hy is juridisch wettiglik, wetlik gebonde daarvan Hulle durf nie, kan nie, mag nie Hulle daar aan En dit in die snippermaantie gooi nie En afgesien van hierdie International Covenant on Civil and Political Rights Soos meneer Kelder net nou gesê het Is daar een artikel in die grondwet van hierdie land ingeskryf Artikel 235 En daar artikel bepaal Boe en behalwe dit wat die internationale recht bepaal En waar in hierdie magshongerregering gebonde is dat een volk binnen in Suid-Afrika wat om sel wil regeer binnen een territoriale entiteit dit mag doen in die nationale wetgeving daarvoor aangeneem word en op die punt wil ek graag met baie van my rechtscollegas my diepgaande verskille betuig Jylle wat sê, ons lees in artikel 235 wat daar nie in staan nie. 235 gee nie vir jylle die recht om jylle self te regeer nie. Eindelijk moet ek sê, gee nie vir ons die recht om ons te regeer nie, want die skandaal is dat die meeste van jylle rechtseleid nog Afrikaans praat. Ons is ons vreselik graag lief daarvoor om ons eie grootste vijande te wees. Een of ander uitlegje moet nou aan hierdie artikel gegeen word net nie die uitleg wat ons bevoordeel dit sê wat het sê maar dit sê nie wat het sê nie, hulle probeer het soke argumente nou ek sê vir u ek was bijgewees to die volksraad in augustus verlede jaar die volksraad en die VVK kieserse eis rondom selfsbekskukking in hierdie gebouw aan Cyril Ramaphosa en een klomp van sy adviseurs gerig het en nie een van hulle het omgedraai en vir Anders Breitenbach die voorzitter van die volksraad gesê maar jy eis iets wat jy nie kan eis nie, jy lees iets in die artikel wat nie daar aanstaan het, jylle mag dit nie doen nie, nou as hy dit nie doen nie hoe kom doen mense wat Afrikaans praat dit, dit vol ek weet, wat moet keer tussen 1838 en 1886, 1886 het ons volk nie minder nie as 13 volksrepublieke in Suider-Afrika noord van die Oranier-Rivier gestig 13 was nie in die Transvaal die ZAR, die ZAR en die ZR en die Vrijstad, 13 republieke Ieder en een van daardie republieke is gestig op grond wat verkry is in ooreenstemming met die volkenrechtelike weise van grond verkryging sekere dele van hierdie grond was onbeset, dan sy sterk zwartvolke sy uitwissingsveld toch, teen swakker zwartvolke dit was terra nullius, om die rechtsterm te gebruik, ter die voortrekkers daar aan beweeg het, hulle het hulle waans gedruif oor massas beendere die versla daarvan is opgeteken as jy een land intrek waarin daar net beendere en reines oor is, dan is dit niemandse land nie, dit is jou land die sekere andere gronde is rechtmatig verover nadat ons ons selfs succesvol verdedig het die een ongeprovokeerde, onangekondigde afstorming en moord op ons en pogings om ons uit te wis Mense wat die geschiedenis ken sal weet die eerste waans was kaars oor die Vaalrivier toekom sal Kaats in pies van honderde kilometer daar vanaf verklaar die oorlog nie sê nie vir die mens hulle is onwelkom nie slag hulle net eenvoudig kreeg hy. Die internationale recht sê, as dit met jou gebeur, mag jy jouself verdedig. Die internationale recht sê, as jy jouself so verdedig, dat jy oorwin in die veldtocht wat daarna volg, dan is dit jou staat, dit is jou grond. Sulkaas was die enigste wat dit gedoen het nie. Sy Boetie, Dungaan en Natal het die gedoen. Teken het rap met ons voorouders, jylle kan die grond kry tussen die ooms en Wubu, die togela, die draakensberge en die see geluk, dankie volgende wat hy doen is hy staan hulle koppel om mekaar drickskerfgemaakte stokke dier hulle luiver die internationale recht sê as dit met jou gebeur mag jy jou self verweer en as jy jou verweer en jy behal succes en jy wen die militaire velde voordat opvolg is jy die baas van daar die grond makkelijk geen de spiek nie die Amerikaners maak so die Oostreinanders het het gedoen die Canadese het het gedoen maar ons mag het nou nie doen all animals are equal but some animals are more equal than other animals ons is klaar daarmee in sekere andere gevalle het ons die grond bekom in de ruil vir beskerming aan swaartstammetie en ander swaartes in ander andere gevalle het ons dit bekom in de ruil vir vee in de andere gevalle in de ruil vir beide vee en beskerming tegen ander swartmoordadige tyranne en dit wil ons vandag vir die regering baie duidelik sê vir die wit riggeraadloose humaniste nergens in hierdie land nergens het die boer enige grond van swartes gesteeld so wat vandag gesê word dit waar ons is nie die oorspronkelike inwoners van hierdie land nie Maar jylle swartes is ook nie Die Boesmans was eerste hier Die Boesmans van wie vandag baie min oor is Onder andere, omdat hulle dier jylle swartes geweldig uitgemoor is As ons blankes white settlers is, Julius Malema Dan is jy a black settler Jy weet het self baie goed Jou A&C regering weet het self baie goed Dis ook om nie eens gestry het met die Vereenigde Naties een speciale rapporteur wat het in 205 recht het vir jylle gesê het nie. Maar het jylle media niks daar oor te sê gehad nie. Lekker doodgeswyg. Maar dis die feite. Die Vereenigde Naties het vir jylle kom sê hier in 205, jylle is nie indigenous nie. En jylle het erken. Nou wie is jylle om vir ons te sê? ons die grond gesteel die is die Indiërs wat in 1865 as arbeiders dier die Engelse ingevoer is in dat om vir ons te sê, ons het dier die grond gesteel wie is jylle, who are you to speak jylle is belaglik as die hoere dan indringers in Transvaal was dan was die Matabele Koning in Silicaat wat uit Natal vir sy koning gevlug het, omdat hy beestig gesteel het, was ook een indringer in transvaal. Hoekom was net ons die indringer, maar nie hy nie? De skyl is, sy indringing in Tradsvaal het gepaard te met ongekende moord en plundering. Terwijl ons hier aangekom het sonder om een siel uit ons eie enige leed aan te doen. En teendeel, talle verjaagde swaard stammen het by ons beskerming kom soek en gekry en hulle hy het hulle stamgronde waar die matabelies van hulle geroof het, teruggekry van hendrik potgieter af wat mis die kaas op sy blik gesit het ons het die grond vir die swaard is teruggegeen, wat sal kaas van hulle gestele nou is ons setlers, nou is ons landrovers dit is ons rekord in hierdie land Maak nie saak hoeveel vuil propaganda jylle teen ons ons opboken. Dis die feite en dis een rekord waarop ons trots is. Dis een rekord wat skoner is die Amerikanersen, duizend keer skoner is die Amerikanersen, duizend keer skoner is die Australianersen en wie ook al volke uitgemoor het, sonder om met hulle een verdrag te probeer sluit, sonder om met hulle vreedsame naasbestand te probeer, hulle net eenvoudig uitgewis het uit die plekke waarin hulle geblei het die boer het dit nooit gedoen Witmense sonder rugraad onder leiding van Ewede Klerk en sy meelopers het in 92 dag in een referendum besluit om te buig voor julle zwaartes barbaarse methodes van terrorisme 1 derde van ons, ongeveer 700.000 mense, het daar gestem die communiste van die ANC en die wit humanistische rigraadloos is en die ganse buitenland wat hulle monde vol het oor ons maar dat glad die uitgelever is aan die hel wat ons nou elke dag hier uitstaan jylle allemaal moet kennis neem jylle moet vir ons vandag goed verstaan ons het nie, ons 700.000 het nie in 92 die prijsgave van ons dier gekookte vrijheid aanvaard nie, ons aanvaard dit steeds nie, ons sal dit nooit aanvaar so lang ons leef nie hoor hoor Op 23 april 94 teken Tabo en Beke namens die ANC, generaal Konstant Viljoen namens die Boeroe Afrikaners en Rolf Meijer namens die Nationale Partij, een document getiteld The Accord on Afrikaners Self-Determination. In daardie document, in daardie verdrag, is ooreengekom dat die steun wat partijen met die specifieke verkiesingsmanifest vir selfbeskukking in die 94 verkiesing zou ontvang een aanduiding zou wees vir die beweesste steen vir selfbeskikking in die eie volksstaat. Dis oor een gekom. Neem deel aan die 94 verkiesing op die mandaat van selfbeskikking en die stemme wat jylle krij sal die aanheiding wees van die steen vir selfbeskikking in hierdie land. Toe gaan die vrysfront, jylle gaan deel aan die verkiesing. En jylle krij 425.000 stemme. Amper half miljoen in die municipale verkiesing daarna het Limeer is half miljoen, hulle het oor die 600.000 stemme gekry die oor ons was daar die steen sou een aanleiding wees van die steen vir selfverskukking in hierdie land onder ons mense daar steen is dier die ANC eenvoudig van die tafel afgeveer, hulle is geignoreer en niemand praat vandag meer oor die akkoord nie. tot nou toe. die tussenduise grondwet van 93 het voorsieding gemaakt vir die daarstelling van een volksstaat raad die raad het sekere aanbevelings oor territoriale selfverskipping van die ANC gemaakt wat is gedoen daarmee geignoreer kort nou as hy aanbevelings gemaakt is het Nelson Mandela baie wit mens is een groot idool Daar die raad eensuidig en stil stil ontbind Sonder om uitvoering aan een jota of een titel te gee Van die aanbevelings wat die raad gemaakt het Want dit ons moest nou nie sa Hulle was bang geweest, vir boere Afrikaner geweld voor die 94 verkiesing, die het toen nou nie gebeur nie, Dis, dit het nie gebeur nie op grond van ondernemings wat gemaakt is, en nou die verkiesing ons plaasgevind, en ons het jylle Weermacht en jylle politie nou gevat. Nou keer ons die goed op. Dis die oude. Nou net soos Sir Theophilus Shepston in 1877 dink die ANC-communiste en die witte ringraadloos is nou Ons beris maar in hierdie saak. Ons doen ons niks. Ons sê vir hulle vandag van duidelik, moet nie gefluis word nie. Die boerse wil draai somstarig, maar hy draai gewis. In 2007 het een volksvergadering plaasgevind waar besluit is om een verkiesingscommissie die VVK op die been te bring. Die volksraadverkiesingkommissie het gesorg dat die demokratiesverkoose volksverteenwoordigende raadverkies was wat namens, namens die volk die proces van selfverskikking kon aanpak. Die volksraad is gekies op 24 september 2011 bekleed met die volgende mandaat. Gaan volg die route wat die recht voorskryf om vir ons as volk onafhankelijkheid te kry in eie grondgebied. Eenvoudig. Dis die mandaat na jarenlange gesikkel het die regering ingestemd tot een gesprek met die volksraad wat verlede jaar augustus plaasgevind het en daar tydens het Cyril Ramaphosa wat op haar stadium die agerende president van die land was omdat Zuma op weer op een van sy vele buitenlandse reiser was het Ramaphosa bevestig aan die volksraad, ja maar jy het wetgeving nodig hy het die vulle gesê, jy kan nie selfbeskukking kry nie hy het net gesê, daar moet wetgeving wees, want artikel 235 sê volgens die vereiste van wetgeving kan daar selfgeskukking wees. Die volksraad het toe vir hom gesê, hy is 100% bereid om die proces die oor af te handel, maar die regering weier of versuimseder dien, om daar die wetgevinge proces saam met die volksraad te initieer. Daar maak ons als houding was, ons moet nie regering nie, maar met die ANC moet skakel. En in die proces het hy onderneem om die gesprek om ingesprek tussen die volksraad in die ANC te faciliteer daarvan het tot disver dadels gekom soos van die Afrikaners selfakkoord selfdetermination akkoord om te probeer kry wat die recht sê ons een recht op het Havelse volgende paragrafe luie volg I'm going to address the president and his government as well as certain boe it is now in English Kaboombeki you closed down the birth commander system promising to ensure an alternative system that would be put in place of course that also never happened this despicable act of yours have costed us much blood we will not leave it at that let everyone be sure of that we are protesting against this for years now and for years we are being ignored. A special unit could be formed for the protection of rhinos. But for the poor producers of food in this country, that could not be done. Our lives are worth less than the lives of wild animals in this country. So be it then, but no one must wail and scream when they read the fruit of our counteractions. Thank Mr. Zuma, you are the leader of this country's conglomerate population. But you are not the Boers' leader. We have chosen our own leaders to represent us as a, as a people. The process of implementing our own independent state is being followed in accordance with the law and this country's constitution. For four years, you have been blatantly ignoring our legitimate plea to enter into peaceful, meaningful discussions regarding the creation of our independent own state. Our ancestors acquired huge portions of South Africa legitimately. F.W. de Klerk and the sponeless mob of humanistic africans surrendered to your terrorist war against civilians by signing away the whole country to your masses via a one-man one-vote election during the 1992 referendum 700,000 people voted against the cleric's treacherous plans all we asked from you was to sit down with our folks rod and negotiate an independent state in good faith for the blue africana people we are faithful protestants and law-abiding citizens and thus do not want to shed innocent blood in order to get independence in our own state however any nation that is pushed to the brink of extinction by a racist government earns the right to reverse that process by whatever means after your ancestors tried to annihilate them our ancestors faced a battle of survival during 1838 at a place in natal which later became known as blood river At that battlefield, the almighty Lord of heaven and earth came to our people's rescue. Approximately 20,000 of King Danganis' best Zulu warriors could not overcome a mere 460 boers pinned down in a small lager made of 64 ox wagons. Now heavenly Father's angels fought the battle on our behalf with a glorious result. Almost 4,000 Zulus were slaughtered and no boer, not a single one died then kome river was filled with mutilated bodies and the river became a stream of blood stinking for months on end our ancestors were only the instrument in the almighty's hand mr zuma you must take note keep on pushing the boys to the point of another blood river we will call upon our heavenly father again to fight the battle on our behalf <laughs> Should you continue to trample upon our legal right to self-determination you will leave us with no other choice than to fight you until the bitter end to julius malema the country and even the government might be afraid of you we are not afraid of you not in the least on frickey declare pukki boota roos me leon vessels and jylle meeloopers In die Tweede Vrijdsoorlog is verhaaiers terechtgestel vir slechts een breekdeel van die verraad wat jylle tegen oor hierdie volk gepleeg het. Ons sê niks verder daar oor verhaaide gedoe eindes nie. Aan <applaus> die ruggeraadloose, humanistische wittes wat ons nie een eie onafhankelike staat gin nie. Ons gin jylle jylle strewe en ideale. Ons gin jylle jylle nieuwe Zuid-Afrika. Los ons uit en gin ons ook ons strewe en ideale. Jylle wit velle sal jylle nie red as jylle gaan anhou om in ons pad te sta nie in teendeel. Jylle, en nie die swartes nie, is vijand nummer een vir ons. Jylle het reeds die heksepootvlag, die afgodten korsie van die soogenaamde volkslied en die pathetiese mislukkende staat as jylle eie aanvaard. Ons daarin tegen sal nooit die vrijheidsstrijd opgeen nie. Ons gaan een suiver protestanse boerenrepubliek stig in een deel of gedeeltes van hierdie land, wat door die barbarische voorvaders amtelik aan ons afgestaan is, of andersens wettig aan ons bewoord. Ons sal weer ons eie regerende volksraad hee, ons sal weer ons eie vlag huis, en ons sal weer met trots en tranen in ons oog, kent gij dat volk en die stem syng uit volle borst, en in dankbaarheid in oor ons vader vir sy onbeskryflike genade en seen oor ons. Ek dank u. Babel Malan, ondervoersende volksraad. en vermoord en verruip Ek smog vir die bad news vir Zuma en sy views van ons op tv moet kyk Ek wil nie meer hoor hoe ons tieners begrawe oor niemand al speer aan die wet Ek wil nie meer lees van affirmative action of beklui om te hou wat ek het Bygai, a koos doe plusie en a tellerui. Wat lief kies skryf en stryf. Oor die mooi van ons land en ons recht om hier te kan blijf. Ek soek vir Malema, sy leens en maar. Ons hou maar ons mond en betaal. Ons kruip weg in Kampen voor blind vir rampe, en bid dat die Heer ons omhaal. Daar schoen die Mandela, wat mense verbrand het, maar nou wil sy in haar hand. Die staatskas is leeg, en die ANC jeugd sy verwoesting, en pijn vir ons land. Gee vir my een nieuwe geu, ek hoes toe plus sienig, en strijd oor die mooi van ons land en ons recht om hier te kan blijf Grond, waar sy kinderse kinders kan bly maar sy huis en sy lande is nou in die hande van die vijand teen wie hy moes stry ons kinders versta nie waar al vanda nie al erfenis is uitgewis geen volkslied of vlag nie in geen ere wacht nie vir die helde wat daar nie meer is vir my, een nieuwe geef, een koos toe plusie en een telerei, wat lief kiesing en skryf en stry, oor die mooi van ons land en ons raag om hier te kan blij. Gee vir my, een nieuwe geef, een koos toe plusie en een telerei, wat lief kiesing en skryf en stry, oor van ons land, in ons raag om hier te kan blij, en ons raag om hier te kan blij. Sunit so Bridges met haar genoeg song. Dit was die toespraak voorgelees, dier Paul Kreer, geskryfd door die ondervoorsetter van die Boer Afrikaaner Volksraad, meneer Abel Melan, wat vrij, vrijdagmiddag die Vrijheidsmanifestbrief in die gebouw oorhandig het. Ek wil nie baie dankie sê vir so wat die opname gemaakt het, en ek is blij dat ek om vanavond kon speel, en dat ons allemaal weer trots kan voel op ons voorvaders, en wie sy die rebedde bloed die alle eeuwe eeuwe nog steeds vloeie. So groet ek vanaand tot môre aan dieselfde tyd, dieselfde plek. Ek speel 'n handelsliedjie of 2. Daarna speel ek uit met Bok van Blerk se sy sing Afrikaners sing. Bly ingeskakel vir Paul Jubber, net die naam met sy program Afrikanerhart trekpad van 'n nasie. Indien 'n program wil aanbied op SAK nuus radio of indien jy jou bezigheid wil adverteer oor die lig op internet radio kontak my geres ons e-post is niesby shikradio.com en stierf my as sms of skakel my my nummer is 0834609848 460 herhaal ons e-post adres niesby en my telefoon is 083 9848 Ons het dan is en weerberichte weekstaal 7 uur en 1 uur in die midde om My aktiehede program is 8 uur weekstaande Pauw Jouber sy program Afrikaaner Hart die trekpad van die nasie is tussen 10, jammer is 9 en 10, maandag woensdag en vrijdagande Jy mag dit nie misloop nie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 Ons den die volk as geheel maar ook specifiek slagoffers van die onwettige BEE en Affirmative Action Wette van die Republiek van Zuid-Afrika. Al Afrikaansprekende volk waar ook al in die land of wereld hulle al, al bevind wat de westerse levenswijze van vooruitgang, morele waardes en standaarde naastreef. Dit is tijd vir volks eiwe economische bemachtiging so ons ons mensen kan ondersteun en bezorg die ons eiwe vernuft, koop en verkoops, kracht, kennis, ondervinding en sovoorts, vir ons eie voordeel as ook die vir wie ons sorg kan aanwend. Soos SIK Radio.com is ons een trotse deel van die inspan netwerk. Kom keigerus by www.v.co.za Heet jy alweer met die melkkoesien gespeel? Nee man, die kracht is jyke af. Nee man, soek jy op jy cellfoon. Nee man, hierdie verdonde syne. Dit was dit ding wat jy kan opstaan maan en dit is USL Services South Africa so jy die ouwens met zero downtime die beste dienst, 24 en 8 uur ek sê jy, dit die belangstelling DJ die eie radiostatie, kort af hulle. die kracht kan maar afgaan, luk sy nie alles is veilig die, van die stad af en ek is van die, hoe kan ek sê die plaas af maar nou my die land wat so is Ek moet ek doen, nou hoor ek maar hier nie door Ek het een bokkie, net so'n twee af En ek sê jy, ek gaan nie dit in die door Nou, hoor ek maar, by die turn Ek krijf jou DSL services En ek gaan jou eindel Benodig jy een grafiese kunstenaar?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 grafiks.co.za JPS grondwerke diens die julle valdreeuw jou totale plant-hire oplossing in die mijnbouw, constructie, landbouw, toerisme en vervoerbedrijf Contact vir Jackie by 082 652 0216 of besoek al webblad www.jpsearthworks.co.za Net op Groots met trots geboort deur Verseker Groot op Afrikaans, Groot op Tunes. My sien, nie waar hy nie, Al sal rechtkom, Hoor jy Ja, pa. Laat jy nooit verdwijn, Afrikaanersin. Je mag niks meer sê, Jy is klaargepraat, Is die hartseerzaak, Wat ons allemaal raak, van die God verraad, Kom van vanuit ons eie mensen. Want die eens keer die woorde van die ander op, En gebruik dit net vir sy eie lot En hy staan vir niks Nie soos ek en jy nie Ek het sal verander Die veel sal een dag draai Is... Volk van Black is terug. En het lijkt al ver, maar is voor jou deur. Kan jy sien hoe die wolven mekaar verskeer. En is niks my vriend, niks wat dit kan keer. Nee. Want die dag sal kom dat die koning val. En die plek moet maak vir een generaal. Wat op uit oorlee met sy eie mensen. Alles moet veraan sal jen dag draai Afrikaane Is klaar te laat Bok van Blerk is terug Afrikaners Laat je stem gehoor word, Laat die nooit verdwijn Oh, sing Afrikaners As ons saam alvier Kan ons ons stil verbrek Afrikaan is sê, laat die stem gehoor word, laat die nooit verdwijn. O, oh, sê, Afrikaan is sê, as ons saam al vier word, kan ons een stil Groot Tunes, met trots geborgd en verzeker. Voor een SMS Groot na 47094, skakel 0861 007628 of klikkie.